Fapte furtunoasă, de Ion Luca Caragiale, Adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte. O daie de mahală, jupând Dumitrache în haine de capitan de gardă, fără sabie, și nai Ipingescu, Ipistatul. Ia, niște papuci, niște scârța-scârța pe hârtie, îi știm noi, mănâncă pe datorie, bea pe veresie, trag lumea pe sfoară cu și și seara se gătesc frumos, ...și umblă după nevestele oamenilor să le facă cu ochiul. N-ai să mai cu o femeie pe uliță... ...că se ia bagabonții la aie după dumneata. Un ăla, un, un de amploiat... ...n chiar în pungă ...și se ține după nevestele negustorilor... ...să le spargă casele, domnule. Nu se ia după toate, jupându-mi, După cum e și femeia. Dacă trage la ei cu coada ochiului și face fasoane... vezi bine, bagabonții atât așteaptă. Va să am pardon? Știu eu ce vrei dumneata să zici. Dar nevastă mea nu-i dalea, domnule! Vai de mine, jepând -mi, trache. Adică, gândești că am vrut pentru ca să-ți fac un atac? Îmi pare rău! Nu, nenene, Dar vreau să zic, adică că nevastă mea nu-i dalea, cum zisești. Și ea, ca după mine, de ce s-a luat? S-a luat și după dumneata? S-a luat și se ia! Și cum ești dumneata? Eu am înpis, domnule! Când e vorba la o adică de o mea de familist, rezon! Apoi să de bine că intru un criminal! Să mai văd eu numai că se ține bagabondul după mine și lasă-l. Care bagabond? Ei, ia ca un vagabond, de unde-l cunosc eu? Apoi dacă nu-l cunoști de unde, știi că e bagabond? Pe asta e Una vorbim și bașca ne înțelegem. Da de, ai dreptul. Nu știi ce mi s-a întâmplat? Nu știi cum mă fierbe el pe mine de două săptămâni de zile? Nu că mi-e frică de ceva? Adică de nevastă mea, să nu... Hai, da, de, cum? cu anaveta, mie mi spui... Nu Nu că mi-e frică, dar am ambiz, domnule, când e vorba la o adică de onoarea mea de familist. Rezon, bagabondu. Că bine zici, început să mi spui istoria. Păi stai să eu de la cap. Stau. Știi, dumneata, că la lăsata secolului am mers la grădină la union Eram eu cu o mea și cumnată mea ziță. Ne punem la o masă,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 Șade, șade, șade și se uită lung și galici la cocoane. Se uită, se u, cum a cu Dumnezeu cu ambiți, mă scur ca să plecăm, Cucoanele nu, Ca să mai ședem că încă nu s-a isprăvit comedia.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 Tiii, frate Nae, s-a fi la ei, să mă fiarbă așa, că-i ochilare din ochi și ciubenul din cap de uzea câinii din Giurgiu. răză În sfârșit, să-i comedia. Ne să plecăm, coate goale se scoală și dumnealui. Plecăm noi, pleacă și dumnealui după noi.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 ajungem la cu Ilie în Gorgân, muftangiul după noi. Mergem pe la Mihai Codă, că să apucăm spre stabilament, Mați fripte după noi. Eu trăgeam cu coada ochiului, vierbeam în mine, dar nu vream să spui cocoanele. Rezon, ca să nu le rușinezi. Știi cum e veta mea? Rușinoasă, mi îmi spui. Când să apucăm de la stabilament în sus, mă uit înapoi cu coada ochiului și nu mai văd pe coate goale. Mai mergem, ce mai mergem, mă uit mă iertase bagabundul. Jupându-mi, adică să am pardon de impresie, eu gândesc că m ți-ai făcut spaimă degeaba. Poate că omul ofisezând prin partea locului, pe dealul spirii. Ei, a venit și el la grădină, ca și dumneavoastră, a stat și el până la izprăvitul comediei, și s-a nimerit să apucăți tot pe un drum ca să vă la domiciliu. El a rămas la ai lui și dumneavoastră ați mers înainte. Așa am crezut și eu întâi. Dar stai să vezi. A trecut după aia o săptămână la mijloc. Încă îmi și uitasem să eu de istoria bundului. Gândeam și eu. Poate cu o fi stâncoate goale prin partea locului. Bunioară, vorba dumii tale. Așa, zice cum -mea ieri, nene, hai de seară la Union la Ionescu. Cum auzi eu de union, mă făcui verde la față. Dar ce să mai căutăm la comediile alea nemțești? Niște ce mofturi, dăm parale și nu înțelegem nimica. Mai bine punem bani în buzunarul alt și zicem că ne-am dus. Ai de neneză, parol! Să n-ai parte de mine și de Veta! Când am auzit așa o vorbă mare, n-am putut pentru ca să o tratez cu refuz. Să rezăm! Eh, haide! Dar unde mă gândeam eu că să mi se întâmple un așa ceva? Ne ducem. Şedem la o masă mai la o parte. Şedem cât ședem Și începe comedia. Nu știu cum mă întorc cu ochii înapoi Și pe cine gândești că văz la masa de la spate Pe bagabondul Pe coate goale, domnule Pe moftangiu Pe mațe frirte, domnule Filăl al dracului de pungaș Bagabondul nene cu sticlele noi. Cu Ciubelul în cap și cu Baslava ca și așa scoasă Cum m-a văzut? Că trebuie să fi fost schimbat la față Cum sunt eu că mă necăjesc Cum a văzut? A am turat capul încolo și am început să bea din țigare, știi, așa, niznai. Dar mă trăgea cu coada ochiului. Mă întorc eu iar la loc și mă fac că mă uit la comedii. Se întoarce și bagabondul iar cu ochii la cocoane. Mă uit iar la el, iar se întoarce încolo. Mă întorc iar la comedi, iar să uite la cocoane. Mă uit iar la el, iar se întoarce încolo. Mă întorc iar la comedii, iar să uite la cucoane. I sa m-a fiert fără apă toată seara. În sfârșit? În sfârșit plecăm, coate goale după noi. Era să mă întorc în poarta Iunionului, să-i zic numai, ce poftesc, mă, mușiu, și să și umflu. Dar știi, am ambiț, m-am gândit, eu negust.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 Haide, hai haide, să intri tu pe strada lui Marco Uleriu, or Catelina și lasă. Aveam de gând să intru cu cocoanele în casă, să a trimit repede pe Chiriac pe porta din din dos pe Maidan să iasă înainte și eu să leu pe la spate. Să-l la mijloc pentru ca să-l întreb. Ce putești, mă, mu și pobdești, mă, eu Și să-l si umflu. Și dacă nu-i ajungea, să-mi tai mie He -he -he. dacă nu-i ajungea,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 Am lăsat pe zița acasă, m-am sunit de grab cu veta în sus, am trimis făi repede prin Maitan, eu i-am ieșit înainte peste și tocmai pe la prăvălia lui Bursuc, da-ngeaba! Până să ieșim noi, fugi boga bogabondul! Vinitoare! Iacă-tă! Vinitoare! Kiriac. Chiriac! Să Aș! De el nu mă sfiez. La din contra, el știe toată istoria. Mi-am spus-o de la început.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 cine să-mi păzească onoare, gheriac săracu. <laughs> N-am ce zice, onorabil băiat, dar m-am hotărâs eu. Cum îl vedea la un fel cum meremetul caselor, îl fac tovarăș la parte și-l și însor? Da, cu anaveta, ce zice? Consoarta mea? A? Ce să zică? De, cam era mai ursuză. Am cam băgat eu de seamă că nu-l prea are ea la oi bun pe chiriac. Da, știi cum a cu Dumnezeu pe mine. Nu-i trec muierii nici atât ca din meu. I-am zis pe șleau, nevastă, e băiat onorabil și credincios, noi ce-i face? Ce-i al omului, el omului, rezon! Jupine, trebuie să facem mandat de arestare pentru tache, pentru farul de la Sfântul Listeri.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 Și eu l-am însemnat pe musiu Tache la catastiful meu. E finul, pupă, Tache. e. vezi? Lasă-l, că nu se sfințește el cu mine, jupă, el pocăiesc eu! Ei, după aia pe neaghiță, dău, Nu l-a putut găsi Gornistul deloc. A fost la el și ieri, și astăzi, cu biletul, ci că n-a dat pe acasă de trei zile. copsitul de cumnată mea, n-aș mai fi avut parte de el. Cine știe în ce câlciună s am fundat? Am văzut eu azi dimineață. Trecea pe la despărțire. Mă duc să-i trimesc gornistu cu biletul pentru mâine. Era fumară fumat rău, nenea, E, bravo Asta-i una la mână! o stricat, domnule. Păi de ce am dezvorțat o pezița de el, gândești?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 Mergi. mai e vorbă? Cum să nu merg? Dar de ce m-am îmbrăcat? Nu vezi? Jupâne, da, faci toate posturile, nu-i așa? Nu sunt multe. Până pe la două după două le le însprevești. Așa, cam pe la două după două spce. ca totdeauna. Chiriac, cuite. I Ia, vezi tu, mă știi că am ambiț. Când e vorba la o adicățiu la... Lasă, pune că doar nu mă cunoști de ieri de <laughs> da, mai mult nu puteai să șezi, mă? Vezi că era mulți muștirii jupâne până să-mi dea madama gazeta. Mă, spiridoane, fi băia de treabă, mă, că iau pe sfântul Nicolae din cui. Știi că i-am pus fârcul nou de imprisim să nu-i fac safteaua pe spinarea ta. Da, de ce, jupâne? Atâta spui eu ție. Hai, da. Du te uite și cere Cocoa ni să-mi dea sabie și cintirobă. Ia vezi, știi că am ambiț. Țiu când e la o adică... Lasă, jupâne, mă ști că consimți la onoarea dumii de familist. Ia vezi, n-ai grijă, jupâne. Eu mă duc să închizi cantorul și magazin. Bun soarne, n-ai. Saltane, honorabile. iese după ce a schimbat gestul de înțelegere despre onoarea de familist cu jupântului treci. Ia cana, ca jupune. Poftim. Ce făcea cocoana mă? Cosea galoanele la mondirul lui Nea Chiriac. Ce-a zis? Zicea că să vii mai devreme la noapte, că e urât singur în casă. <gântări> Uite, bă. <gântări> Ce și cu muerea era fricoasă. Da, Chiriac nu e aici. Jupune, pune, Chiriac mi-a zis să închidem mai degrabă că ai să pleci de rond. Nu te da cheile și le du lui Chiriac jos. Nene naie.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 Și e de-ai din popor Bire Decorațiile nu sunt făcute tot din sudoarea poporului? Rezon! S-a închis, jupune! eu mă duc să mă Da, dar tutun și că ți-ai luat? Chibrituri ai? Ce tutun, jupune? te faci că nu înțelegi, a? Nu știi ce tutun! Eu n-am aflat că tragi țigară. Au, ole, o nu te-ai prinde odată. Săracul Sfântul Nicolae, și tu, papara lui. Două jupune! Hai, da! Pleacă! Bă! Spune pe Chiriac, să nu uite de cine a fost vorba. Să fie cu ochii în patru! Bine, jupune! E! Eh, ia să vedem acum ce mai zice politica. Citi ceva? Bravo, ziar, domnule. Ăsta știu că combate bine. Apoi, nu-i lui degeaba vocea Patriotului Național. Ia, citește! București? 5 pe 27 răpciune. Amicul și colaboratorele nostru, Revent, un june scriitor democrat, a cărui asinuitate o cunoaște de mult publicul cititor.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 Pânta Constituțiune și mai ales cei din masa poporului. E scris adânc. Ba nu i adânc deloc, nu pricepi. Vezi cum vine vorba lui? Să nu mai mănânce nimeni din sudoarea bunioară a unui ca mine și ca dumneata care suntem din popor. Adică să-și nu numai poporul la masă, că el este stăpân. Eh, așea mai ridica acasă. Bravo! Zi înainte! Stai să vezi, acum vine un ce și mai tare. E. A mâncat poporul mai ales este o greșeală neiertată. Ba putem zice chiar o crimă. Știi că și-aici lovește bine? Da. Cine mănâncă poporul să meargă la cremena. Apoi de ce scrie el, sireacul? dă înainte, că îmi place. Ba putem zice chiar o crimă. Nu. Orice s-ar zice și orice s-ar face, cu toate zbierele ce se zvârcolește sub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 Spiridoni intră făcându-și o țigară. Mă, al dracului român și jupunul nostru. Bine la a botezat cine l-a botezat, titercă inimă rea. Ce are el cu mine, sau? Biata cu goana și cu nea, chiria cu ei, mai am noroc ei, mă mai scapă de afurisitul. Că despre partea lui jupânt, titercă inimă rea, ala să fie de oasele mele marcotonăcii. Ieri săptămâna, când s-a întors de la grădină cu cucoanele, m-a găsit ăștept. Bravo-ți fost eu, zice, nu te-ai culcat până acum. Mâine dimineață șupună săracu să deschiză de prăvălia, ai stat până acum să bei la tutunai. Nu șu zic, dar dacă nu-mi e somn. Nu-ți-e nu somnă, stai că-ți fac, eu ție poftă de culcat. Biedunea chiriac m-a scăbat căluase pe Sfântul Nicolae din cui. Ieri ier seară m-a găsit dormind Bra, a ce muzius, pridoane! Zice, dorme, ce-ți mai pasă Tu, nu ai tras destul, Cu te-ai pus să tragi la adioase Trai cu banii băbanchii Nu șu pune dar dacă mi-a fost somn, zic Somnă, ai, te trage traiul bun la somn <gântu -i> Auz cu Sfântul Nicolae trai bun Că dar bun o inima lui șupânul <gântu -i> într la zon, stai că am stai de piroteală. Și mi-a și pus mâna în păr. Dacă nu era cu cucăna susără pentru mine, tocmai la apropo, îmi mă rupea, că nu și ce avea, era turba rău de tot. Nu, nu, vine! Spiridon stinge repede cigara cu degetele și o bagă în buzunar. Auzi, miserabilă, s să-i până atât ca să-mi facă un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 Dar când să ies de pe Maidan cu dumnealui, tocmai trecea jupânul de la vale. A lăsat pe persoana în chestie să mă aștepte pe Maidan și o a zărit peste oriungi, prin fundul curții. Că mi-era frică să nu dea ajut în cu ochii de mine ori să fie acasă și să nu mă găsească. Prostule! Nu știi că nenei de rond la noapte nu mai dă pe acasă până la ziua? Da, dacă mă găsea pe uliță, plătei dumneata, pielea mea! Ei! Și si persoana în chestiune așteaptă pe Maidan. Da. Și mi-a dat și biletul ăsta ca să ți-l aduc. Și nu mi-l dai mai curând, adu să văd. Angela Radios, de când te-am văzut în și dată pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Te iubesc la nemurire. ador că căprete vă devuzancor, inima-mi palpită de amoare. Sunt într-o pozițiune pitorescă și mizericordioasă și sufăr peste poate. oh da, tu ești aurora sublimă care deschide poarta azurii într-o adorațiune poetică infinită de suspine misterioase, plină de reverie și inspirațiune, care m-a făcut pentru ca să-ți fac acei anexata poezie.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 Tu jur, spiritoane băirete, du-te, du-te iute, te așteaptă siguralmente, du-te. Spune-i să aștepte, viuși după tine numai decât, numai să vorbesc ceva și la cuțățica. Nu cu cucoana să mă duc, până nu mi-o dat voie ori neachiriac, ori cocoana. unde e chiriac? Nu știu, în curte. Da-ți Lucrez, Lucrează, dincolo. Țiacă-te cucoana. Veta intră cu lucrul în mână. Cu galoanele la un mondir de sergent de gardă civică. Cine e aici? A, tu erai. Nu miream cine e. Eu ți Te rog, lasă pe Spiridon să se ducă până la mine acasă, să-mi aducă mantelu. Bate vântul și mi-e frică să nu răcesc când mă întoarce. Îl las, Hai? Ce să las? Să-l pe Spiridon să-mi aducă ceva de acasă. Da, las. Tu ești Spiridon! Dar tu, Zițo, la ce ai venit? Stai să-ți spui! Dar nu mă întrebi, să-ți povestesc ce-am pățit cu Mitocanu? Să vezi, e Halima! Auzi, mizerabilul! Să-mi că să-mi ție drumul ca să-mi facă un atac! Stai, țațo, să-ți spui și să te crucești, nu altceva! Mai din și ședeam acasă! Tu și că acum știi că a făcut-o Dumnezeu, se culcă odată cu găinile! Era ambetată absolut! Dramele Parisului că te-au ieșit până acum le citit de 3 ori.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 N-am de-a face cu dumneata. Și mai întâi când e o adică. Nu sunt văduvă. Sunt liberă. Trăiesc cum îmi place. Cine ce are cu mine? Acum e timpul. jună sunt de nimeni, nu de pan și când o i vrea, găsește nenedumit, e bărbat mai de onoare ca dumneata. Mică te-i căi. Zic pardon, domnule, nu-ți permit să te întinzi mai mult la un așa afară, mă înțelegi? Zice. zi Ce e când ți se bate întâmpla dreaptă? Peți vine o bucurie. Mie? Bucurie. Dar de ce nu? Dar când ți se bate a stângă, te împaci cu o persoană cu care ești certată. Da? Cu cine să mă împac? Nu sunt certată cu nimeni. Așa! Zic Mitocanului, țațo, că era trăznit! Am auzit că de la o vreme încoace într-o băutură o duce. Of.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 Nu-ți permit, domnule, să te înaintezi la un așa afront, dar el gândește, zice, că o să te măriți cu coană. Asta mă împarte pe mine. Cine ce treabă are? Să te măriți ai cât o trei ghiță țircă -ți ori să te înhaitezi cu vronu, săracul! Dar să știu de bine că merg cu el de gât până la Dumnezeu, tot n-ai dumneata parte de un așa ceva. Încai dacă m-ai lăsat pe mine să te duci la mănăstire, că așa te laudai la trebonar. Mitocane, magiule la polițiune va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 guntă nu mai lucra dacă ți-e rău. Lasă să-mi fie rău, mai bine ar fi să mor. Hai de mine! Ce vorbă asta? Ce e asta? Ce-ți e tot? Să te trecut să te de pe mine. A, și ești nebună? <laughs> nu vezi că glumesc? <laughs> mă doare capul. Nu ți-am spus. Am lucrat mult la lumânare. mare. Mă tras și vereastra. Cum colcam trece. Atunci, ale vă abonsoarțață. So să nu uit! Mâine ne vedem, știi că e sărbătoare. Să ne legăm de nena să ne ducă la Union! La Union? No zic ho, ho, ho nu mai merg la Union! Da, de ce? Pentru că... pentru că nu-mi face nicio plăcere acolo. Nu înțeleg comediile alea. Eh, ce să spui? Nu voi! Ei, doamne, Țațoparul știi că ești curioasă? Ce, pentru comediile alea mergem noi. Mergem să mai vedem și noi lumea. Ce, adică toți câți merg acolo înțeleg vă gândești? merg numai așa, de un capriț, de un pam plăzir. De ce să nu mergem și noi? De ce? De ne ce nu voi să merg? A să o zic eu, Luna vrei? Nu! No, nu voi? ți am spus o dată. Și nici dumnealui nu mai vrea să meargă. Mi-a zis de de dimineață. Degeaba ai zici. Săuți-ți zic o parol să mă îngrop. Nu merg zi o Nu! Mă știi tu când zic o vorbă, e vorbă. Zi, nu vrei să mergi, sta Nu! Nu! Nu! Nu! dracului de și-a a făcut mama, fără noroc! N-am avut parte și eu pe lume.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 Necăjit foc Un ceas s-a toplimba pe jos Când a trecut prin curte Umbla de acolo până acolo Parcă vorbea singur și se bătea cu pumnii în piept O fi supărat Cine știe spune să închiză poarta Galoanele I le-am cusut Uite-mă-n să l duci Bine, Cocoan Pe urmă să-i spui Nu Pe urmă să te duci să te culci Nu mai ai ce căuta pe să nu vie lui să te găsească deștept că iar o pați. E, parcă dacă mă găsi dormi nu-i tot un drac. Hai de dute! Mă duc. Noapte bună, Cocoan. Noapte bună, Spiridoane. Noapte bună. Săracul Spiridon. Nu știe el ce-i pe sufletul meu. Nu știe el cum râde de mine. Eu și noapte bună.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 Ah, vine! Nu, nu, nu mai vreau să fiu proastă. Dragoste cu Sira, nu se poate. Dumneata m-a chemat? Eu? Nu. Spiridon mi-a spus că da. eu... Am zis lui Spiridon să-ți ducă mundirul. L-am cusut. Mersi. Pentru puțin. Poarta. Am închis-o.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 Eu sunt o femeie rea. Am vrut numai să râs de dumneata. Eu te las pe dumneata ca pe o slugă cu simbrie să păzești casa și te răs pe lui pe la grădină ca să mă curtesc cu alții. dar eu sunt o femeie mincinoasă. N-am simțit nimic când am spus că nu știu să mai fi trăit până să nu te cunoști pe dumneata. Toate le-am făcut pentru dumneata numai din privăcătorie. Totdeauna alta am spus și alta am gândit. Te-am mințit, te-am amăgit, am râs de dumneata atâta vreme. Acum, bine că ți-ai deschis și dumneata în sfârșit ochii ca să vezi cine sunt. De, ți-am făcut rău, dar ai scăpat de mine. Lasă. Ce-au fost a trecut. Bonsoir. Te duci? La ce să mai stau? Ce mai am eu cu dumneata? Nu mai îmi zice dumneata. Cum poți să-ți zic? Cum mi-a zis până ieri? Azi, azi. Ieri a trecut. Și nu vrei să se mai întoarcă? Nu. Veto. <gâng> lasă ce volos câte fericire am avut un an. Dar când o zi mi-am plâns-o toată, nu, nu, nu. Mai voi, mai bine-mi este așa cum sunt. Dar eu, eu ce să fac? Ce fac și eu? Învăț oare și dezvăț, nu știi dumneata? Dezvăț? Lesne <gâng> din gură. Vei scoți românului lui ochii și după aia zici, lasă că nu e și fără să mai vezi. Mai bine că s-a întâmplat așa. Nu o să mor fără luminile ochilor, împățoare și dezvăț. Dar dacă nu-i vrea eu să mai trăiesc așa, care va zic zică să mor, ai? Bine ar fi să poată muri omul când vrea, da. nu moare nimeni de asta. Dar dacă eu o -i muri? Vezi dumneata șpanga asta? Cheioc! Fugi, lasă-mă! Nu te las! Nu te las! Te știu eu cine ești, nu te las! Nu Lasă-mă, lasă-mă! Kiriak, Kiriak, dacă vrei să te omori, omoră mă pe mine. Kiriak, nu te-a la de mine. <gri> toate, toate de și mai bine la am uitat într-o zi. Kiriak! Toc, pentru că nu ne am uitat, vreau mai bine să mor. Dacă nu mai este nimic între noi, spunem mi dumneata cum să mai trăiesc. Dacă mă lași... Dacă nu mă mai vrei, tot morț sunt eu mai bine lasă-mă! Adia o viață, lasă! Chiria, nu să scriți! Ești nebun! Da, sunt nebun! Tirește, că sunt nebun, mai nebunit tumata! Tumneasta să-mi trazi Cât Câte gânduri și dormari pe mine, nu mă întreb! Dar tu pe mine nu mă întreb! Nu mai voi să știu de nimic! Nu mai știu cine sunt. <coughs> Am vrut să mă omoră din neauri în curte, dar ți-am văzut trecând umbra peste perdeaua de la fereastră și am vrut să te mai văz o dată. Încă ai să mor lângă tine, cum am trăit. Chiriac, ascultă! Nu mi-ai zis tu să mă mai jur încă o dată? Dacă mă-i jura, mă crezi? Te crezi. Dragă chiriac.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 Cânta muzica, juca comedii, n-am auzit nimic, n-am văzut nimic. Toată seara nu e tu grădini, m-am gândit numai la tine. Parcă dormeam și visam ceva. Știam eu că o să mi se întâmple mie un mare, mi s-a făcut semn. Răsturnasem de dimineața candela. Acă dumnealui, dacă m-a văzut că mă speriu, zice, ce dacă s-a răsturnat. Nu mai credem prostii, alea, e, ce o să ni se întâmple. S o să merge o arză sănătoasă. Nu m-a făcut ea pe mine, e asigurit atâta asem candela pe urmă ochiul drept mi se bătea întruna de vreo trei zile pe tine te tele stasema acasă ștergându-și pușca ști că ruginii se încărcătura înăuntru și te apucase și s scos cu vergeaua nu puteam să mi-iau gândul de la pușca mă gândeam dacă s-o descărca, Doamne ferește pușca în mâna lui. Ce să mă fac eu când l-ai găsit Te de tins acasă? Dar de ce nu i-am spus să bage de seamă? Dar de ce nu l-am rugat să o lasă la pustia de pușcă? La ce am plecat de acasă? I a așa m-am cu gândurile toată seara. N-am văzut sau n-am văzut nimic. N-am auzit nimic. Mă jur pe ce vrei tu, mă crezi. Te crezi. Oh. <laughs> Iac. Să nu mai faci ce mi-ai făcut, că mor. Nu. Sau mă omori. Nu mai fac. nu facă fac tu ești. Te jur. Da. Și o să mă crez că eu nu mai la tine mă gândesc. Da. nu mai pentru tine trăiesc. Da. Și nu o să mai zici nici o vorbă rea. Nu. Da. Și nu o să mă mai fac să plâng. Nu, nu, nu! Dar mă iert. Dar tu pe mine mă iert. Nu te-am iertat de mult. Chirioac! <gript> <gript> a lui? Nu-i nimic. Trece la posturile dinspre Marnison. <gript> Lumna e în șupâne! Faci-i Nu te mai culcati! Încă nu șupâne! Acum mă culc! Sunt crușori! Și vise plăcute, onorabile! I-am până! Ia vezi de ce am vorbit! Fiind cu ochii în patru! Aproape de toți! Mă știi că țiu când e la adică! Lasă-și upâne! Mă știm că consimți la onoarea dumii de familie! Actul al doilea, aceeași odaie. O lampă cu gaz arde pe masă. Ai, dute te ai, du-te. Ai fi cuminte, gază. Sunt aproape de 11. Cine știe, vine fără vest. Și mare are două ceasuri bune de a Nu poate veni așa de grav. De unde știi ce se întâmplă? paza bună mm. Mm. trece primești diarea nu ai grijă, dragă, când îți spui eu că nu vine, are să meargă până la Cotroceni, ce te gândești? Nu știi pe el că umbla galea bine, bine, da. oh. Oh. Aș vrea și eu să mă culc, Zău, sunt obosită grozavă știți tu că de ieri seara, de când ne-am certat până acum, n-am închis ochii. Da, păi eu i-am închis. E tocmai de-aia. Hai, sărutăm încă o dată și... Mm. Mm. Du-te și tu de decul că mâine-i să ieși la exerciți? Ai uita că trebuie să te scol până în ziua? Bine zici. Cum să uiți, se poate. Mâine trebuie să mă scol la patru ceasuri. Are să fie gornistul să mergem să luăm doi oameni din companie ca să ridicăm pe tache pantofarul de la Sfântul Lefterie.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 Niciodată, buzboar. Ai, un moment de fericire, stelele s un împelut de douăr, Sweeping pe mi Trebuie să fie trecute de 11 să mă acolc. Ah, ce obosită sunt! Nu mai pot! Ah. E lângă masă. Ah, Chiriac! Deschide un album și dă de portretul lui Chiriac. Când dore de-ntristare Vără turbura vreodată Frumoasa ținim ioară, Tu vezi la meu Încă crede că eu sufăr cu tine odată și cam îndoi atunci Cum pot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 mi-am pierdut uzul rațiunii, da, sunt nebun. Nebun? Săriți! Chiriac! Spiritoare! Nu madam! madame! fi mizericordioasă! Sunt nebun de amor, da, fruntea mea mi-arde. Tâmplele-mi se bat, sufer peste poate, parcă sunt turbat. Turbat? Domnule, spunem de grabă ca am Cine ești? Ce poftești? Ce cauți pe vremea asta în casele oamenilor? Cine sunt? Mă întreb cine sunt. Sunt un june tânăr și nefericit care suferă peste poate și iubește la demurire. Ei, și apoi ce-mi pasă mie. Vai de mine, ăsta-i vreun A afla că noi dumnealui acasă și umblă să ne pungășească! Chiriac, spiritoare, sariți, holţii! Nu striga, nu striga, fi misericordioasă, Ai pietate. M-ai întrebat să spui cine sunt, ți am spus. Mă întreb să ți spui ce caut.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 M-am ținut după voi până în această suburbie în colțul stradei. Dar când să-ți văd justamente adresa, mi-a tăiat drumul niște câini. Când am aflat că șes pe aici te-am curtat la nemurire și m-am informat prin băiatul de la cherestegeria lui cumată, cum stai cu familia ta.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 care deschide bolta în într-o adorație poetică plină de A <laughs> Acum înțeleg eu tot. <laughs> <laughs> râzi? ingrat Riz, riz de-a de mea? Da, da cum, Doamne, iartă-mă să nu râzi. Vezi bine că râzi. <laughs> Apoi, știi, dumneata, cu cine vorbești? Hm?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 Madam! dam. Mă. să am pardon, scuzați, cocoană. Consideră că. Adică vreau să zic respectul, pardon, sub pretext că și pe motivul scuzați, pardon. Bine, bine, bine. Pardonul ca pardonul. Da te rog, dacă ți la pielea domitale, să te duci mai degrabă, să ieși curând din casa asta. Că, Doamne ferește de tot a călca aici bărbatul meu.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 încă chiriacul luase și de vorvelul. Dar până să iasă ei, Dumneata fugise și. Leorvelul! Ah. Madame, vă rog binevoit să am dat drumul de aici de urgență. Hai, știți că îmi place. Ce dați eu? Tu, ușa e deschisă! Hai! Du-te repede, bagă de seamă, la poartă să nu dai piept în piept cu dumnealui, că de-acum încolo trebuie să se întoarcă acasă. Aaaa, pucă pe Maidan și ești de vale spre Antim. Bagă de seamă să nu te întâlnești cu bărbatul meu că te cunoaște și cum te-o vedea, zău, te umflă! Uumflă? Cocoana, ești o damă venerabilă. Profit de ocazie spre a vă ruga să primiți asigurarea în alte și profundului respect cu care am onoarea a fi al domniei voastre preasupus și prea plecat, Rica Venturiano. Arhivar la judecătoria de pace, circumscripția de galben, poet liric, colaborator la ziarul Vocea Patriotului Naționale, publicist și studinte în drept. În drept, în strâmb, ce-mi pasă mie? Du-te odată, ori s-a făcut pe semne de vreun conflict. Nu, madam, nu. Eu sunt judec cu educație, nu voi să pați niciun conflict. Apoi atunci du-te, ce mai stai? Mă scuzați, mă scuzați, pardon, bonsoir. Haide! Le spui că am văzut eu capul pe Fereastră. Nu sunt în casă! Chiuiați! Chiuliați! Busiu! Domnule! Mai nenorocit Și duminicale, atâta-ți-a fost! Fugi! Fugi! Că te omoară! Oh, nu, ah, nu! Nu, nu, nu pe acolo! Dacă nu Uuu! ajunge, Uuu! Uuu! Uuu! Uuu! Uuu! Uuu! Uuu! Madam, Cu coana ai misericordie de un judeu român în primăvara existenței sale! De-abia 25 și de roze și jumătate în număr, 26 și șasele la Sfântul Andrei! Scapă-mă! Da, dar pe unde? A, ah, pe fereastra asta! Ești curând, treci binișor pe schele la stânga, lasă-te pe scară în capătul binalii, jos e o portiță scurtă care dă mai maidan. Hai, fugi, iute! Rică, dă-ți ia pe pe Se ținovește cu capul de zid și șturtește pănărie. Pardon, scuzați, bunsoar! Dispare pe fereasă. Oh, Scăpați, armanul. <laughs> Ce comedie, Doamne Sfinte! Dacă prinde achiriac, îl prindea Chiriac, îl omoră. Viz, Dumnezeu, cine mi-a fost sora mea zița. de să țină Dumnezeu de capul meu să tot bate în grădinile. Era amorezată și o proastă să nu știu nimic și să-mi fac zile mare cu Chiriac din pricina lui ăsta. Bine că a scăpat, vai de el. A hotărât să-i sfârie călcăile pe Maidanul Bursuc. Ușa se deschide și intră furioș, jupând Dumitratie și Nae Ipingescu cu săbiile scoase. Ofană! Cine a fost acum aici? Ipingescu caută cu ochii în toate părțile. Se uită pe sub pat, pe sub masă, peste tot. Cine să fie? Cine să fie? Nu știu eu cine să fie, dacă a știu te să întreba. Rezon? Păi că ești, nu știu cum. Păi ce vie așa turbat? Ia uite, cu zambia scoase ca la bătălie Nu râde, cocoane. După ce căpați în afront, tocmai la ce-am ținut eu Nu râde, du-te dintr-o, Cocoană De ce nu te-ai culcat până acum? Ei zău că nu ești în toată firea Auzi, Cu de ce nu m-am culcat? Pentru că nu mi-a avut somn He, Ce, vrei să mă culci și să-mi las lucru? Mâine e sărbătoare, trebuie să mă gătesc să merg la biserică Cocoană Du-te din Aici avem treabă! Du-te cu mine! Spiridone! Spiridone! Spiridone! Spiridone! Spiridone! Spiridone! Spiridone! Spiridone! Spiridone! Ce rău. Ce visezi! Ce-am făcut? Știi, Dumneata bine. Dumneata să tragi păcatul de ce s-o întâmpla. Dar să se întâmple în locul mare, cocoane, măcar să știu de bine că merg la criminal. Ești nebun. Acum, nu mai ne frica. Tu <laughs> te cocoane și murâte. Ia ca, ia ca mă duc! <laughs> Ști! Mă stăpânesc, adică îi vorbesc cu perdea Nu voi să-i explic lucrul formal ca să nu o rușinez Rezon, știi cum e dânsa? Cu naveta. Rușinoasă, mie spui Adică chiar în casa mea să nu pot eu pune mâna pe bagabondul Că n-a avut pe unde ieși, altă scară nu mai are în casa Spiridoane! Chiriac! Chiriac! Spiridoane! Ce-i porunca, supune? Porunca? E vină să-ți dau, porunca! <rătări> Del l dă -l Apoi parcă ne-a fost vorba amusiu, Spiridoane, băiete, să nu te mai găsesc dormind când mă întorc acasă! Nu! ne porunca! Mai ne porunca! Să-ți mai treacă de piroteală! Ce am jos jupâne dacă am dormit. Pentru ce nu ești prezent la apelul nominal? Doci! Unde-i Chiriac? Nu știu! Da să mănânci și să dormi, știi? Doarme în odea dumnealui jupâne! Doarme! Toți dormiți, dormirea, somnul lung! Pâinea, ști, să mi-o mâncați! Chiamă pe Chiriac de grabă, merg! O, Chiriac, eu arz în foc și-o toți strana adioase. Eu arz de onoarea mea de familist și-o ar de somn le arde! Chiriac! Ce-ai Ce s-a prins? Ardei? Unde ardei? Chiriac, m-am menorocit! Întru ce? S-a dus ambițul! Cum? <laughs> Domnul ce-am ținut! Ce? Mi s-a necinstit o onoare de familist! Aș, nu se poate, ți s-a părut! Am văzut! Cu ochii! Așa, așa mai speria ieri seara. Așa ți se năzare, dumitare! Chiriac! întreabă și n pozitiv! Cum? Când? Unde? Cine? Bagabon tu! Ei, mă ce fript de chiria L-am văzut din să pe fereastră, aici în casă, cu ochelari pe nas și cu giubenul în cap! Idem! Aici în casă? Nu mă băgam păcate, jupâne! Cu ochelari? Cu giuben? Ia persoana cu guaniziții! L-am văzut cu ochii mei și nu se poate să fie și de aici, că avea pe unde, pe scala, m-am suit, eu cu nenea trebuie să dau piept în piept cu el, trebuie să fie aici, în casa ascuns, trebuie să-l găsim! Las pe mine, și pune. să am pardon, fereastra asta dă pe schele, schelele merg până în capătul finalii! Da! E. Acolo, lui Scară. Dacă o fie pe aici, pe fereastră, s-a dus. A scăpat pe Maidanul lui Bursuc. Nu, no, nu se poate să fie găsit Scară. Schelele se înfundă în podul Graftului. Podul nu-i podi până acum, e gratie numai. Și scara este în partea l-asta, În dosul din alt. Mi s-a dus în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 Tii, nu scapa din gara mea nici mort! Ce e, frate, ce e? Nu scapa el cocoane nici mort din gheara mea! Da, cocoane nici mort! Absolut! Haide și băne, haide de Sunteți nebuni? Vreți să se rupă schelele cu voi? Chiriac, nu știi că schelele sunt părăsite de trei săptămâni? Vrei să te prăbădești? Lasă-le, cocoană! Lasă-ne, cocoană! Pardon! Dar... te ei după vreo bănuială de-a dumnealui! Ai uitat, cime. Da. Lasă-mă cocoană! Chiriac! Înainte, Chiriac! Înainte, Neneraie! Chiriac? Chiriac, binișor! Să nu cazi? ce s-a întâmplat? Mi-a spus Piridon! zit zițo, zit-o, tu mi le faci toate! Tu m-ai dus la union, tu ai dat nasa-n să se ție după noi de mi-am găsit beleaua cu Chiriac. Căi de mine, monșerul meu milor! Miriac a luat pușca cu șpangă și dumneavoastră a scos sabia! Nu mai spune țas-o că mor! Iataci! Ații În numele Constituției! L-a prins! Oh, mor! Sunt în curte! Haide să mergem de grabă! Tu ai făcut încurcătura, tu s au despurci! Haide, repede, descapă omul din priveștie! Haide! Nu te lasă Erega nu, covoară încet pe fereastră pe unde a ieșit. Este prăfuită de var, cimen și cărămită. Părul îi este neorânduială, pălăria ruptă, e galben și tras la față, tremură și se încurcă limba la vorbă. să se nălucește aspaimă din când în când și la apucă slăbiciune la încheturi. Am scăpat până acum. Pintea Andrei, scapă-mă și de-acum încolo, sunt în căjune. Geniu bun al venitorului României, protege-mă și eu sunt român. Oh, ce noapte furtunoasă, oribilă tragedie, ce de peripețiun.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 Auzi un zgomot, strigăte, te de femei, în fine, o pușcătură. Zgomotul, apoi cu-ncetul se stinge, totul rămâne într-un silențiu lugubru. Numai din depărtare se aude orologiul de la stabiliment, bătând 11 și douăzeci. O oră fatală pentru mine.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 Dar atunci ce-ai de făcut? Existența mea e periclitată, voi să scap, scapă-mă, îți dau baxiși, trei sferturi de rublă. Trei sferturi de rublă, șase pachete de tutun. Te scap! Cum? Pe unde? Spune-mi, uite că mi-e de grabă, mă vine stăna horie. Dumneata, stăi aici! Eu mă duc cu Deschis ușa care dă în scară, cum i-ai vedea că se urcă sus, te chemă în Închide mușa de la mijloc și când ori intra cu toți aici, îți dau drumul pe dincolo pe scară, te cobori și ieși repede pe poartă. Lasă-te, scapion, ai grijă. Dar du-te de grabă. Apoi nu-mi dai? Ce? Ce mi-ai făgăduit? Da, da, îți dau. Rică se căută în toate buzunarele și completează suma cu mărunțele. Spiridon o socotește cu scumpătate. Băiete! Tânărule, știi tu în ce pozițiune mă găsesc? Știi tu ce pericol mă amenință? va bine că nu. Dacă noi știu eu păpara lui Jocu, nu? Lasă! Dacă noi puteam scăpa, hai să vezi și dumneata al dracului ce e. De ce-i zice lui, te tircă inima rea? Nu! Nu voi să văz! scapă hai, Lasă! Dacă-i putea... Te scapi eu, fii Hai! Sunt morți, Andrei! Hai, Geniu bun al venitorului României! Scapă, pă, pă. Nu mă a nebunit, onorabile! Dumneata ești eu! Ce-mi puftez, mamusiu? n să mi mi-e un mie Nu da, onorabile, îl cunosc eu! Toată la o parte! Dubit, draghi, nu mi-a asasinat viitorul! Lasă-l să-l întreb numai! Ce poftis, nu știu! Lasă-mă, nerenai, să-l învăț eu pe mase fripte să mai umble după nevestele negustorilor! Stați! Stați că e încurcătura! Pe dumnealui îl cunosc eu! Dumnealui nu-i de de care credeți dumneavoastră! E cetățean onorabil! Da, de onorabil n-are încotro! E dai ai noștri! E patriot! dacă e patriot, de ce umblă să-mi strice casa? De ce mă atacă la onoarea de feminist?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 Ia că ce ai văzut! Aaaaaa! <laughs> e Bate-te ziță să te bată... Ea nu, nu Nu te rușina... Ale tinereții valuri... A, mă, fate romanțioase... De-aia dumneai ei... Ai Nene la Iunior... Parol să mă îngropi... <laughs> Știi cine e tânărul ăsta? Cine? Ăsta e el care scrie la vocea Patriotului Național. Nu mă nebuni. Parol! E mor! Dar bă, ce crezi! Chiar el însuși, în persoană! E băia bun, dai noștri, din popor. El combate în articolul ăl de astea seara, știi, cu sufragiul. E bravo! Apoi de. Să facem cunoștință?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 Amploiat judiciar, student la Academie, învață legile, și redactor la Vocea Patriotului Naționale. E dai noștri, ce să mai stăm să vorbim? Îl știi? Da, da. Toma, seară citeam cu nenea naie în gazeta dumneavoastră cum scris despre ciocoi că mănâncă sudoarea poporului suveran. E, bravo -s. Îmi place! <laughs>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 Eu îmi cer iertare, știți, poate, Adineauri, cum țiu eu la, poate, v-am adus în afront, dar e și vina dumneavoastră, nu știam că venise râs pentru zița. Mă rog, pardon, vina nu este nici a mea, nici a dumitale, nici a Madame Zitzi. este a tăbliții, de la poartă, Dumnea ei îmi scrisese că șa de la numărul 9, am văzut la poartă numărul 9, și-am intrat. Așa e. Asta meștilul din căpinagiul mi-a făcut-o. A tencuit zidul de la poartă și mi-a bătut numărul 6 de andoaselea. Să-l pui mâine să mi întoarcă la loc. Să nu mi se mai întâmple vreun conflict. Lasă că-i spui eu și cu cocoana dacă vă e rușine. Jupâne. Frate. Ce-i chiriac puiule. Ce veto. Avem să te rugăm ceva. Da. Să nu ne tratezi cu refuz. Orice. Ma știi cum țiu la nevastă și la tine. Uite ce, musiurică și guzița, cum pătimesc împreună. E, așa e, ale tinereții, valuri. Și le rușine să-ți care vrea să... să ge. Ei, nu știi dumneata să puie pirostriile? Vrei și dumneata? Dacă lui ca bulipsește să ne onoreze cu atâta cinste de...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 Cum să nu compătimească? zi ți -o, nene. ia -o. Nu o mai fie râșine ale tinereții valuri. Vrei? Eu fac ce vrei, dumneata ta. Îmi ești ca un frate mai mare. E -e -e -e -e -e. Să vă fie de bine și ceasul îl bun să-l dea prunia. Să-ți cinstești bărbatul.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 Precum patria e familia cea mare Familia este baza societății Așa e, bravo. Toate le știe Îmi place Apoi dacă e jurnalist Ei, toate bune, frățico Dar noi nu dormim în noaptea asta Chiria care să se scoale mâine Până în ziua la exerciți. Mai e vorbă, soro? Cum să nu? Honorabile, datorează mă Cu o țigară de tuturi și cu două neneaie. Bagă mâna să scoată tabacerea și se oprește încruntat cu mâna în buzunaj. Neneaie! Chiriac! Ce-i Tot le-am lămurit. Bine de cum naturi, că nu mai am ce să zic. s să ce-am găsit pe perele patului dumneai ei. Că uitasem? Îmi vine să intru la bănuier rele. Ce-ai găsit, jupâne? Uite, scoate din buzunaj. O legătură de gât. O frumoasă legătură de șic. Aș, cu pune! asta e legătura mea, nu știi dumneata? Bate, te să te bată! De ce nu spui așa, frate? E, vezi? Uite așa se orbește omul la necaz. Don Fornesc toți veseli spre final. Ați ascultat o noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoare. Jupân Dumitrate Titirca Ini Mărea, Chirestigiu, Capitan în Garda Civică, Mihai Constantin, Veta, Consoata lui Jupân Dumitrate, Emilia Popescu, Rică Ventuliano, Arhivar la o judecătorie de Ocol, student în drept și publicist, George Ivascu, Chiriac, deci getar, om de încredere al lui Dumitrachie, sergent în gardă, Ion Grosu, Naie Ipingescu, epistat amic politic al capitanului, Alexandru Binde, Zița, sora vedei, Costina Ciuciulică, Spiridon, băiat de procopseal în casa lui Titircă, Ioana Calotă, Ziță-Circădău, ex-consortul Ziței, Vasile Tomă,